Karibu katika shule ya Biblia. Leo siku ya Jumatishi tarehe saba Disemba mwaka 2020. Eh tumesoma mi, mistari na mine ya kitabu cha mwanzo mlango wa mbili Tumeona kisa kimoja kikubwa cha e, cha Ibrahimu, ni kisa maarufu hata wakristo wasio soma Biblia zao na ndio walio wengi. huwa wanajua kwamba Ibrahimu aliwahi kum, alitaka kumtoa maneno Isaka hicho alishakisikia lakini hawajui kipo sura gani na hawajui ujumbe hawajani ya, yani kwao ni kusikia tu hizo habari eh lakini tumesoma hicho kisa na tunajifunza mambo mengi tunajifunza hoja nyingi tu kama 6 7 hivi e. ambazo ni muhimu katika maisha yetu e. hoja kubwa kabisa tunayoiona tunajifunza kwamba eh Mungu huwajaribu wacha Mungu wake Eh Mungu hujaribu. Hili jaribu alipata Ibrahimu e, sio jaribu la kishetani. Leo hii watu katika tu kujiaminisha au Sijua walisoma wapi au wapi wanaamini kwamba majaribu kutoka kwa shetani. Kuna majaribu ya Mungu na kuna majaribu ya shetani. Tunaona tofauti zao. Na kitu kama hicho kinafaa kabisa. Ni kitu muhimu sana. Lazima tujue tunajaribiwa wakati gani na Mungu na wakati gani na shetani. E, lakini wacha Mungu wa, mungu wa kweli wengi hujaribiwa na Mungu mwenyewe kwa sababu ndiye mali mwao wako upande wake. Eh. Wakati mimi na shetani hata namna ya kuwafikia mpaka aende kaombe kibali kwa Mungu kama alivyofanya kwa Ayubu, eh? Ayubu alikuwa mcha Mungu hakuweza kwenda kujaribu mara moja ilibidi aende kuomba kibali. Hata lakini kwa watu wake ambao washamchagua anaenda tu anawafanyia na tu. E. Kwa hiyo tutaona kwamba Mungu huwajaribu acha Mungu wake. Na lengo kubwa tunaona kwamba ni kutaka kuwakuza kutoka katika utukufu kwenda utukufu. Leo hii watu wanapenda kukuzwa kutoka katika imani mpaka imani utukufu utu. lakini hawataki kusikia habari za kwamba mtu anapitia katika majaribu. Na wahakisha sikia tu jaribu. Wanasema ni shetani. Eh? Sawa, tutaona tofauti ya haya majaribu yananiambia. E, hem katika kitabu cha au hoja ya kwanza ndio hiyo ni kwamba Mungu alimjaribu Ibrahimu au Mungu kuwajaribu wacha Mungu wake. Mtu tuseme tusome mstari wa, wa kwanza Nasema ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akam alimjaribu Ibrahimu ni neno la wazee Mungu ndiye anayemjaribu Ibrahimu lakini wanakwambia majaribu ni ya shetani hilo jaribu lako ni ya shetani lakini kimsingi kuna majaribu ya shetani na majaribu ya Mungu haya ni majaribu ya Mungu akamwambia yeye Ibrahimu naye akasema mimi hapa akasema umchukue mwanao Mana wa pekee mpendaye Isaka ukaende zako mpaka nchi ya Moria ukamtoea sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Mistari ya kwanza tutaambia kwamba Mungu alimjaribu Ibrahimu. Mtende katika kitabu cha cha matayo mlango ule wa sita, mlango wa sita ndio Mungu aliyekristo alitupa mfano. Hajasema amenemkasali namna hii, hapana alitoa mfano, asemwa maombi yenu eh yafuate mfano kama huu. Kama huu. Eh. Anasema katika ile inaitwa sala ya Bwana au wengine wanaita baba yetu inasema eh katika ule <coughs> mstari wa 13 nasema hivi katika kuomba anaomba utupeleze tu fanye majina ya ufalme wako uje na ninaelewa tulishafundishwa ndivyo Mungu tulishayosoma hii sura eh Mungu anatutegemea tuombe katika mfumo kama huu eh na huo ni mfano tu eh lakini mstari wa kumi na tatu anasema Usitutie majaribuni eh yani unaomomba Mungu asikutie majaribuni e, lakini leo hii mkristo hajui kwamba kuna majaribu Akishaona tu tatizo limempata anajua tayari eh shetani ameshaingia anaanza kukemea unaweza kumkemea Mungu ujue eh unaweza Mungu aba Ibrahim angeza kutoka toka shetani anataka nimwe mtoto wangu nile na Mungu toka lakini hapana alikuwa na tabia alikuwa anajua sauti ya Mungu eh alikuwa anajua sauti ya Mungu kana sema usitutie katika majaribu lakini utokwe na yule muovu eh badala ya Mungu kwa sio mara nyingi wewe ni sema kweli Mungu anapotutia katika majaribio shetani yuko pembeni anataka kutumia hiyo nafasi ili kusudi tuanguke. anguke na majaribu neno majaribu ni ni kama kwa Kiingereza inaitwa testing. Testing ni mtihani, Nijaribio jaribio. E, eh, mtoto yote mwalimu mmoja Kristo anasema mimi ni mnaniita mwalimu na ndivyo nilivyofanya. Eh, sasa mwali, ni mwalimu yupi ambaye hatoi majaribio kwa wanafunzi wake? Hayupo. Eh, kuna kuna kuna, kuna maeli mwalimu yapo na duo vya uwongo uwongo vingi. Watu wanaenda wanasoma wakimaliza anakabidhiwa tu cheki. Hiyo sio mtihani hilo hilo sio somo zuri. E, lazima kuwepo. Sasa kama Mungu tunamwita mwalimu, kama Kristo tunamwita mwalimu, nani hakuna mwalimu asiyotoa ma, ma, majaribio au e, mitihani. Majaribu wakati mwingine tunaita mitihani, anasema napitia katika mitihani. Kwa hiyo tunapoona tumeijaribiwa wakati mwingine lazima tuwe wepesi. Lakini tuseme ukweli, Mungu hajishughulishi na kuwajaribu asioacha Mungu. Kwa hiyo tayari wanamjaribu ana Ni shetani? Mhm. Kwa hiyo Mungu ndiye anaangalia anasema hawa wangu wakikaa hivi hivi kwa muda mrefu, shetani hawagusi. Mimi nimewalinda. halafu hawana kajaribu kidogo ni rahisi kujisahau. Kwa ana anampitisha katika majaribio. Kwa moyo wewe unapopit, ukiwa unakaa vizuri na Mungu. Soma unazo kama okay unaweza kusema vizuri na Mungu. Unasoma sura moja ya Biblia angarao mara moja kila siku kio neno la Mungu ndicho Ndiyo uhusiano wetu mkuu na Mungu ukemta okay, sema naomba nafanya nini hapana hata watu wasiomcha Mungu Wanajua kuomba sana wanaomba kweli kweli okay. lakini kipimo cha Mungu anasema mimi sikwambia kitu kingine Niliwambia uasikilize sauti yangu sauti ya Mungu neno la mungu. kama unawwe, unaona kwamba unakula neno la Mungu kila siku e, hicho ni kipimo kwamba uko katika uelekeo wa kumtafuta Mungu eh dunia itakuja itang'ea itatoka lakini uko katika e eh, mwelekeo mmoja wa kumtafuta Mungu. Sasa ukiona uko vizuri na Mungu katika eneo hilo, haina maana kwamba utendi dhambi. Ah, hami ha, tunatenda Lakini katika ukamili, katika picha kubwa unamtafuta Mungu huko katika mwelekeo wa Mungu. Unasoma angalau neno la Mungu sura moja kila siku. Na sio ya kuokota kwamba leo unasoma sura moja Zaburi shina, tatu hapana. Unasikiliza sauti ya Mungu kwa mtiririko mmoja yani maana yake uko, uko katika mfatano frale eh sio leo umeingia na mkono wa kushoto leo umeingia na wa kulia leo umefanya nini hapana una sura ya una sura moja ya kitabu kimoja siku kwa siku siku kwa siku ni kipimo kikubwa kizuri cha kumtafuta Mungu kweli sasa kwe. okay, ukiwa katika hali hiyo alafu kaona unapitia katika majaribu majaribu tio unapitia ni nini ni mambo kutwendea vibaya ni maisha kuwa magumu wakati mwingine ni ni hali ya kuona kwamba eh dunia inakusonga vitu vinakuwa havili vizuri unapungukiwa una njaa una shida au wakati mwingine huna hivyo vyote lakini una matezo mengine hapo ni unira hisi kusema kwamba ni majaribu ya Mungu kwa sababu so, tutaona huko mbele majaribu ya shetani yana tabia gani watu wataokuona kwamba hata katika kumomba Mungu lakini majaribu ya Mungu si kama kuna wanafunzi yote anaweza hata hata level ya juu zaidi au ya chini ambaye anafikia raha kila wakati wako kwenye hemkaeni eh, chini kwa mtihani ana kuna, kuna maswali 100 mkafanye mtihani wakati tunasoma dukua tunaleta unnecessary ivo yani kitu kibaya kina ambacho hu epiki lakini kama mtu angekuambia kwamba upige mavoti wewe ungesema naomba hiki kikombe huu mtihani uniepuki hata kama una uwezo kufaulu sio mzuri Siu kusema kwamba hapana mimi kwamba ni mbaya kwa, mba, ni mbae kwa mba, lakini utakutia katika hali fulani ya tension ngumu ya ya kutolala kuto kufanya mambo yani unaacha mambo mengine unahangaika na mtihani peke yake eh kwa hiyo ndiyo Mungu anasema tukumbuke kumuomba asitutie katika majaribu tuingie katika na Mungu mwenyewe ndivyo ndiyo tabia yake katika majaribu kipindi fulani afu anasema aliwaambia anasema mtacho wale wengine alamtuma shetani asemammtajaribiwa kwa muda wa siku 10 anamwambia lakini anasema kueni waivumilivu nae nasome katika kitabu cha ufuno mlango wa 2 Mungu anajua ni muda gani atatujaribu ana kwambia siku kumi eh Hapa Ibrahimu anaonekana ajaribiwa kwa muda mfupi tu wa siku 3 eh siku 3 hebu emtwende sehemu nyingine em twende na emtwende katika kitabu cha Marko tusome kidogo kwa hiyo hoja ya kwanza tunaangalia majaribu ya Mungu eh, tukiangalia haya aliyomjaribu Mungu aliyomjaribu lakini tuangalie sasa katika maisha yetu eh, tusome habari za majaribu majaribu haya tusome katika kitabu cha Marko mrango ula nane, Biblia nasema hivi eh Marko 14 nitamhitri eh, kwenda haraka hii sura kidogo na mambo mengi Marko nane, Biblia inasema eh, bila sema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni roho iradhi ila mwili ni dhaifu. Hoja nyingine tunajifunza hapa kubwa ni kwamba eh wakati tumejisahau wakati wa udhaifu wa kiroho, wakati wa kupumzika kiroho uwezekano wa majaribu kuja ndio huo. Anasema kesheni eh maana U, u, tunaposema kesheni unaweza kuniambea kwamba mtu akikesha baa ha, hajalala. Unafikiri kukesha mungu kusema ni kukaa macho hivi? Kwa sababu watu wanakesha baa, wanakesha kasino Kuzi ukaniambia kwamba kwa sasa hawa wako macho. Hapana, hawa wamesianzia Kesheni haina maana kula. Leo hii watu wanakuambia makanisa mengi ya kiroko wanakuambia kukesha ni kukaa macho. Hapana. Wale walinzi wa usiki unaweza kuniambea kwamba wako macho kiro Unarinda mbanki, unarinda sehemu mbalimbali. Hapana. Kwa hiyo Mungu anaongelea kukesha kiroho. Kukesha kiroho ni kuwa uko macho kiroho. Unajua unaisikia sauti ya Mungu uko macho unasikia. Kuna watu wamesinzia. Mungu anasema kila siku kwenye neno lake watu hawakisiki kwa sababu wamesinzia. Ungeuse kusema hawa watu kwa hata kama wamesinzia, hata kama talara atakasi kutatu hajasinzia. Haja Huyo mtu hajakesha hayako macho kiroho, hajakesha kiroho. Eh. Kwa Mungu anasema kesheni mwanamombe eh maana ni vitu ambavyo vinaenda pamoja hivi uko macho kiroho sauti ya Mungu mtu ambaye uko macho ni mtu ambaye anaskia kwa hiyo nyingine neno la Mungu ni anasoma maneno Mungu huyo mtu kwa macho eh, ni mskivu, eh na juu yake ongeza kuomba ili kusudi katika hicho kipindi eh cha kipindi hicho ambacho hamjafanya hivyo uwezekano wa kuongeza katika ni mkubwa naomba hili tulio, tulichukue eh tulijue kwamba eh, Majaribu mengi eh yana uwezo wa kuja wakati tume tume uh, tukiwa tumepumzika kiroho ki hatuko makini sana eh eh tusome tusome katika kitabu cha kuneto kwa kwanza mlango lakini pia Mungu anasema kwamba kuneto kwa kwanza mlango eh, tufungue kuneto kwa kwanza mlango wa 10 Mungu anatambia katika haya majaribu eh hawezi akatupa jaribu linalotupita uwezo wetu. Kwa mfano, Mungu anaweza katumisha katika kipindi cha upungufu wa chakula, watukana na njaa, tutukana na matatizo, lakini hata kuruhusu paka u, ufe au udhurike. Ana, Biblia inasema katika aganda ya kwanza mlango ule wa 10 anasema mstari na tatu anasema hivi Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lile lile lile lile lile kawaida kwa wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Nafikiri ndivyo hivyo kwa Ibrahimu. Ibrahimu alijaribiwa, tutaona, anaambiwa mtoi manao, hakuna badala, hakuna nini, lakini Mungu akatoa akatoa mlango, akafungua mlango mwingine. Kwa hiyo Wala hakumwambia kwamba okay sasa tulikuwa tunaenda kumtoa mwanao pekee sasa mw, nimekwambia umtoe tena emrudi eh, na pana alitengeneza mlangu alitengeneza eh, kafara kondoo wa kuteketeza tena sio mwana kondoo alileta eh, kondoo dume kubwa eh kwa hiyo Biblia inasema pamoja na kwamba Mungu kwa wakati fulani atatufisha katika majaribu kama mjaribu Ibrahimu eh lakini hawezi akatujaribu kupita kiwango tunachoweza kushinda. Eh? Tukupita kiwango tunacheza kushinda. Eh? Kwayo, hino nara. Na, Nisa, kwa hiyo anajua hilo na. Na kila mtu anapewa jaribio. Ni sawa hivi unaweza kampa mtoto wa darasa la kwanza ukampa mtihani wa darasa la saba Hapana. Mungu anatuona Wakati mwingine kipimo chetu cha imani. Eh? Ili jaribu alipo alimpa Ibrahimu mimi na wewe yamkini lingetushinda. Kwa hiyo hawezi. Ya mkini ndio sababu limejaribiwa kwa mtu mmoja tu Ibrahimu baba waimali E kipimo chetu cha kushinda majaribu ni kiwango chetu cha imani. Na kiwango chetu cha imani ni kiwango cha neno la Mungu liloja mioyoni mwetu. Bah. Eh, anasema imani inakuja kwa jinsi ya kusikia na ya kiswena, suma, ni, kristo, Lakini, e, ni kusikia neno la Mungu. Biblia e, ikisema inasema si neno la Kristo. Mungu ndio ni Kristo, sawa? Lakini eh ni kusikia neno la Mungu. Eh. Maana kujaribio kwetu haku eh haku akwepo kukapita kiwango chetu Mungu ana taarifa anajua Mungu sio hafanyi hivyo kwa ajili ya kutumiza anafanya hivyo ni kama mtu anapompa mtihani mwalimu anapotoa mtihani hana lengo waumie, anataka aweze waweze o, vitu vizuri viweze kuzaliwa katikati yao waweze kutoka hatua moja kwenda nyingine Eh wakati mwingine unapokaa katika hali ile ile muda ule ule wakati we, Mungu anaona imetosha sasa. Huyu mtu amekaa katika hali hii, amekuwa katika upungufu huu, ameugua katika kiwango hiki. Ngoja nimpitishwe kwenye mtihani, amalize aingie darasa linalofuata. Kwa sababu so, huwezi kuingia kwenye, kwenye darasa jingine mpaka upitie mtihani. Kama umeshinda umeelewa. Amina. Amen. Yes. Okay, twende sehemu nyingine anasema. Kwa hiyo kimsingi Mungu E, mungu pia hapendezwi na majaribu ya wacha Mungu wake. Eh na lazima hata mwalimu anayejaribu wanafunzi A, siku za mtihani ye mwenyewe anaona hiki kipindi inabidi niwe makini hapa kuna watu wapo anguka. Eh sio siku za kawaida is. Eh kwa hiyo naamini hata hata siku Ibrahimu alijaribiwa Mungu alikuwa macho sana. Eh kwa hiyo hem e, tuende katika hem tu, tu hoja zaidi kwa kutumia neno la Mungu. Tuende katika kitabu cha cha Yakobo Yakobo mlango ule wawanza mpaka wa eh mlango wawanza mstari wa pili tu mwanzo takatifu Yakobo 1 Unajua ni vizuri tujio biblia yetu wakati mwingine mtu anaweza kukusomea mstari kama huu Akasema ah Mungu hajaribu watu. Eh sasa huku tena Mungu amemjaribu Ibrahim. Sasa Mungu ni mungu, mungu anafanya nini sasa katika haya? Hem tu some mstari wa pili. Anasema hivi Ndugu zangu hesabu emsikia mstari muhimu sasa Eh moja mbili na tatu, anasema hivi Dugu zangu hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali Em e, e, kwa nini tuanze Hesabu Eh inasema kwamba ni furaha Em mstari ni rahisi kuuelewa ukubali Em tu usome tena anasema hivi Dugu zangu hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali mbali. Mi nilikuwa nadhani kama wanafunzi ni, ni, ni makini siku ya mtihana nasikia raha kwa sababu wanaona yuko anatoka kwenye hatua ya nyuma anaenda hatua ya mbele. Ndiyo sio? Ndicho nalielewa Mungu inasema. Anasema mnapoanguka katika majaribu lakini ninakuhakikishia wa Kristo karibu wote, wote. Na hiyo michungaji yao na hiyo kabila zao zote zote zote zote. Huu mstari wataona akisikia kupitia kwenye majaribu anaona ni kama Mungu amemwacha, ni kama sio kweli. Kwa sababu haamini kila neno la wa Mungu. Wakristo wanaamini maneno ambayo yanawashawisha akili zao. Yaani maneno ambayo akili zao zinapendezwa zina nayo Ndiyo wanapenda kusikia. Kwa hiyo kama mtu kama huu akisikia ama ataukataa ama hataki usome. Ataambia mimi nataka Zaburi tatu Bwana ndiyo mchungaji wangu. Ndicho juzi niseme ni, ni, ni, ni, tena nimeshaisemwa. Niliandika orodha ya mistari ya Warokole. Eh ilikuwa mine? Na nikagundua kwamba ni, wa, ni wapunja kuna na watano. Mimi samahani wa, wa mnaonifuatilia. Mna mstari na mwingine umeongezeka. Mita, kuna watano wa Wafilipi 4:13 na yaweza yote katika yante. Na hawajui maana yake hata kidogo. Kwa sababu kabla ya huo mstari wa Wafilipi tatu Paulo anatoa kusema anasema mimi Ninajua kuishi katika majaribu pia. Yaani kwenye majaribu nimesimama na hata wakati sipo kwenye majaribu nimesimama pia. Anasema ninajua kudhiiliwa, najua kuinuliwa. Najua kuwa nacho, najua kuwa na, kukaa katika upungufu na kukaa katika shibe. Yote ninavijua. Nasema sasa Ninaweza yote hayo. Yaani rahuku naliweza na rahuku naliweza katika yani time Wakristo huku nyuma alikotokea hawajui hao. ha wanaitwa wakristo by the way. Sijui kama ni wakristo kweli. Mkristo ni mtu aliyemuamini Kristo. Lakini kusema mimi ni kwa kujibatiza Eh, maana. Kwa hiyo huu mstari tulioosoma anasema hesabuni ni faraha tupu mnapoangikia katika majaribu mbalimbali. Na tena sio jaribu moja. Unalizo ukapitia kwenye majaribu ya ugonjwa. Eh, ninakuahikishia kuna watu wengi waliambatana na Mungu katika kuugua kwao. Mimi na mtumishi nafikiri tulikutana naye. Juzi kwa tunajiuliza tumepeleka njiri pale eh siku ya jumamosi watu aliyopokea injili ni watu waliokuana ama anaumwa ama anauguza sasa unaweza kuniambia kwamba kwa Mungu b Biblia inasema mtu anapolikiri jina la Kristo anapoandikishwa katika ufari wa mbinguni inakuwa ni furaha mbinguni kuliko watu ku, ku, ku, kuliko watu sina cha wasiotaka kubadilika wasiotaka kugeuka kumtafuta Kristo eh sasa kama mtu mmoja eh anafurahisha mbingu pale anapomgeukea Kristo. Maana yake anapomkiri Kristo amempokea neno la Mungu. Tuliwapata wawili siku hiyo, peke yake, hata wawili tu. Eh. Je, hata kama itapatikana kwa gharama ya majaribu au ugonjwa ndani ya ile nyumba, si jambo jema mbele za Mungu? Ni jambo jema mbele za Mungu. Eh. Na pia uzoefu unaonyesha kwamba watowao kupitia katika hali ya neema milele ni watu wa kidunia dunia. Mtu wa Mungu lazima apitie katika mitihani. Mtu wa Mungu anapitia katika mitihani. Mtu wa Mungu asiyepitia katika mitihani huyo sio mtu wa Mungu by the way. Hebu nihesabie mitihani aliyopitia Daudi. Alitafutwa na Sauli miaka karibu yake yote mpaka Sauli anapotea. Baada ya hapo alikuwa na maadui wengi. Ukisoma zile zabuli za uwezo kucheza hivi huyu Ayubu I mean a Daudi alikuwa mfalme na namna gani? Mbona analala anasema ninalilia anasema godoro langu limegeuka kuwa machozi. nani mfalme. Hivi mtu unalia kati huna matatizo? Lakini hakuna mfalme mwenyewe kupitia majaribu Kristo alipitia katika majaribu Alijaribiwa pia na shetani. Yohana Mbatizaji, Paulo anasema niapitia yote. Lakini leo hii watu kuna kunampuzi mmoja anaitwa Bushiri anatafutwa na serikali ya Afrika Kusini. Mda wote ni kuvaa masuti yake na kukaa kama yuko kwenye e, kama celebrity wale yuko hivi. Na watu wanakuambia Amina baba, hayo ni uongo huo. Na hata hayo hizo ha, kesh anaizopitia sio za majaribu, ni za wizi. Ameiba fedha South Africa. Akakimbilia Malawi. Sasa wapo wanakubaliana kumsaidia wana, ama taarifa mawili anaurafiki Malawi ni mmoja ni babake mwingine South Africa African babake Malawi hata kama Malawi alikuwa alikuwa alikuwa huru mapema mwaka 64 South Africa badala lakini lazima umsikilize South Africa wanamrudisha yule mpuzi kule kwenda kuhukumiwa na by the way ni dunia kwa dunia kwa hiyo inawezekana hata katoka salama tu kwa okay. hiyo mtu wa Mungu anapitia katika majaribu okay. Mungu anasema hesabuni kuwa ni furaha tupu mnapoangukia katika majaribu nani uko tayari kukubaliana na hili neno afya yako unamcha Mungu Nasoma neno la na Mungu asubuhi sasa usije ukasema kuna watu wengi ni hili anataka anapata mapigo ya Mungu anapata mapigo ya dunia anapata mapigo yanayotokana na maisha ya dhambi kila dhambi kwa mfano mtanaye kunywa pombe kesho yake lazima ataugua kichwa atafute dawa ya mkina ene na hospitali kabisa sasa mapigo yale anapompiga anakuambia ni kwa sababu ninapitia kwenye majaribio hapana lazima tujue kwamba tunamtafuta Mungu, tunasoma neno la Mungu, tuna sasa na neno la Mungu. Anasema mkinipenda mtazishika amri za. Uje kuna unapendezwa na amri za Mungu. Ukiona uko katika hali hiyo, alafu kaona mambo hayaendi, unja kufurahia kusema sasa najihesabu furaha tu kwa sababu so haya majaribu sasa sio ya shetani, sio ya dhambi, ni ya Mungu mwenyewe. Na anaanza kusema kwamba hili fundisho tulilotoa hapa halieleweki kutofautisha majaribu ya Mungu na majaribu ya Shetani. Nimetoa kanuni moja ambayo ukiikalili tu inakutosha. Unasoma sura moja ya Biblia kila siku kila siku kwenye kitabu kimoja na kimaliza unaenda kingine, halafu maisha yako inaendelea kukataa. Unajua kwamba unaenda katika mtihani ya Mungu. Au Mungu bado yuko ananifundisha sijafikia hatua sasa ya kupita ya kufanyishwa mtihani. Bado niko katika ugumu wa kusafishwa bado niko nasafishwa Hiyo kanuni ni rais sana. Hiyo nikani lakini kusema kwamba siji ni namwomba Mungu. Kumwomba Mungu ni kumwambia matatizo yako. Mungu anataka kwanza umsikie yeye. Eh. Anasema katika kitabu cha <coughs> Petro ya kwanza ili nitakiwa liwe ni somo na la Jumapili la kujitegemea. Sisi kama niwe kulifundisha au hiyo kwenye mpango wa kufundishwa. Petro ya kwanza moja sita anasema hivi. Petro ya kwanza moja sita. anasema twende haraka mistari mingi mingi ni mingi kwa kweli sita anasema hivi. Mnafurahi sana wakati huo ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu namna hii ma, majaribu ya namna mbalimbali ili kwamba kujaribiwa kwenu kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina kuu kuliko dhahabu ipata ipoteayo ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunua kwake Yesu Kristo. Unaona kwamba petro anaongelea jambo hili. Anasema mnatakiwa kufurahi, mnafurahi katika kujaibio kwenu. E, sina haja ya hiyo, nina haja lakini sina muda kwa kweli kwa sababu so, sura hii ni ndefu na mafunisho mafundisho mengi. Eh, wakoletwa 2:4 ule wa 4 anasema hivi. Wakoletwa 2:4 na tutamalizia sisi tutapata muda kwenda huko lakini wakoti wa pili nne anasema saba, anasema hivi Anasema Maana dhiki yetu nyepesi, muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa minere, uzidio uzidiokuwa mwingi sana Dhiki ni ni, ni ni kipindi cha majaribio. Eh? Na huyu anayeongea ni Mchamunu, huyu ni ni Paul. Anaudia pamoja na kundi la akina Timotheo eh akina watu wa Mungu na onge na, na kanisa la Mungu vile vile. Hawa ni watu wameanasema sasa tunapopitia katika dhiki yetu, asemwa kwanza ni amra kidogo. Mungu anasema anajua muda wako wa kujaribiwa. Biblia tumeona tumeitaka kuelewa kwamba Mungu haweza kumjaribu mtu kupita kiwango chake cha uvumilivu cha kushinda. Na mwalimu mbaya, kuna walimu mbaya anatoa mtihani watu wote washinde. Huyo sio mwalimu mzuri. Mungu haweza kama mwalimu ana namna hiyo. Kristo anaasema mimi mwalimu wenu, lakini haweza kawa mwalimu ana namna hiyo. Kwa hiyo anakuambia maana iliyo ya muda kitambo tu. Twende katika kitabu cha Ayubu na tufunge yeye labda sikuoja hii tutakuwa tumeifunga. Mm, bado bado hiyo hoja inaendelea. Twende Ayubu ishina, Ayubu kitabu kizima chote unaweza kusoma hizi habari lakini tusome Ayubu sehemu chache tu. Tusome Ayubu 23. Ndapo kwa Ayubu 23:10 anasema hivi. Na huu msali mzito, mkingo anasema naomba na umestahili ndio tuondoke nao kama mstari mkuu japo yuko mingi. Ayubu ishi na tatu 23:10 anasema hivi. Lakini yeye haijua njia ni endeayo akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Unaona? Dhahabu ni kitu kizuri. Dhahabu ni kitu kilichotakaswa, kisafi. Kinatakata, kinang'aa, kina mngao. Kina kina eh? Anasema sasa kwanza Mungu anajua njia zetu na kuwakishia kila sehemu tunayopita Biblia inasema hata unywele mmoja waanguki sipo Mungu akiwa anajua akiwa ameruhusu hivyo hivyo Daudi na anajua kufamba njia inayopitia Mungu naifahamu na ana hana shida anasema na ninajua kwamba akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu yani nitatoka nimetakasika zaidi e, nitatoka nimetakaswa zaidi E, mtu mimi nimekatae kitabu cha Mithali mlango ule watatu 3. Biblia inasema e, hoja labda ni fupishe make ni somo zima. Bado tuko kwenye mistari miwili ya kwanza ile. Kwa hiyo na tuna mistari 24 kwa hiyo atanielewa kwamba nitabidi kidogo nisonge mbele sasa. Eh Mithali 3:10 Biblia inasema eh e, Mithali Naam e, za tuku. Ni mm, okay. Kumi, eh, tu tu, tu, tu, tu mm. Mm. Um, okay. Okay, tusume, tatu. ndipo gara zako kwa 0 na mifano 310 anasema ndipo ghara zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya unaona Mungu pia unaona kwamba kuna kama baraka imeletwa hapa eh yani Mungu anapenda anataka kutujaribu pia katika vitu vyetu anasema iwapo utafanya hiki, hiki na hiki ndipo ghara zako zitakapofurika kwa hiyo wakati mwingine tunapokuwa tunajaribiwa Mbali na kwamba tunakuzwa kiroho tunakuzwa kiimani lakini pia anaweza atakujaribu ili kusudi hivi eh. tuseme kwa mfano mtu unata, unataka kuwa na kufanya biashara na mtu Mkafanya biashara mara ya kwanza labda hela kidogo 100,000 hamsini Akawa muaminifu mkafanya na vingi ikafika laki kama muaminifu utashindaje kwenda mpaka laki tano eh sasa anachosema kwamba ndipo siku nime, nimeanza tu hapo katikati lakini nyuma anaonyesha kwamba tutakapokuwa tunatembea na Mungu tunamcha Mungu anasema sasa ndipo na mambo yetu yatakapokuwa eh mazuri kwa maana kwamba akisema gara zako zitafurika vitu na divai mpya eh hem tuende katika kitabu cha cha okay em eh, labda tu tuishie hapa Eh tuishie hapa lakini labda tuangalia hoja moja tu rudi katika kitabu cha manzo mlango wa mbili pale eh kuna vitu vingi nimeamua ni, ni tu ni viache kwa sababu muda umeenda sana eh bado hatujamaliza hoja nyingine nyingi kati. Hemzoeni katika manzo tusome msari ule wa 12 eh na 15 na 12 pale mbele. Anasema manzo 12 anasema hivi. Akasema Usimnyoshie kijana wako m, kijana kijana mkono wako wala usimtende neno kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu uyapoku huku nizuilia manao maana wa pekee Ibrahimu waka, okay twende mstari wa 15 nasema malaika bwana Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni akasema nimeapa kwa nafsi yangu nasema bwana kwa kuwa umetenda neno hili wala hukinuhuria manao wanao wa pekee sura ya 17. Katika kubariki nitakubariki. Unaona kwamba tunaposhinda eh tunaposhinda majaribu, Tuna, tusipomnenea Mungu mabaya au kuna watu wengine akipitia katika majaribu anachana na mambo ya wa Mungu. Anaweza kama kabisa kaenda kwenye waganga wa kienyeji. Mtu ni mcha Mungu anapitia katika jaribu la ugonjwa, anaona Mungu hatoshi. Anachana na Mungu, anaenda kwa waganga wa kienyeji. Amina. Mtu anapitia katika jaribu labda la, la, la, la, la kiuchumi mambo yamekuwa magumu mtu anamwambia awe unaweza kaanza na kumtaji 10000 tenda wakaatakupa hiki kina hiki na hiki na mashaka ataenda vizuri anaachana na Mungu. Lakini ilikuwa ni majaribu ya Mungu na mara nyingi itakuwa ni hivyo au majaribu tu ya matatizo ya mwili yetu lakini muda wote tunapokuwa na zetu zisiwe chanzo cha kutoka kwa Mungu kwenda kwa pande wa pili. Eh, sasa anachomwambia Mungu Ibrahim na mambi, Mungu anamwambia Ibrahim kilitoka kwa malaika Anasema kwa sababu nimekujaribu kashinda huu mtihani umeushinda hujaanguka hujaenda huko kwingine basi katika kubariki mtakubariki Kazi na baraka zake inaonekana ni zao zao na vitu eh, anampa baraka zote hem eh, tu useme mfano bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni akasema nimehapa kwa nafsi yangu asema bwana kwa kuwa unaona sharti alioleo umetenda neno hili wala hukunizuria wa maanaao maana yao pekee katika kubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchango ulio by the way ingekuwa dunia wangeona sasa hizi baraka gani Unaipo watoto wakati mimi nataka ni, ni, nifunge uzazi hapo unaniambia utaniwezea watoto unanitea mzigo wewe Si dunia hii Eh lakini Mungu anasema pana Mimi baraka zangu za kweli nitazipishia katika uzao mchango wa baharini na nyota za mbinguni Hizo ni baraka za mungu, Leo hii watu wanataka tu baraka za vitu. Haimuusema nitakubariki vivyoote lakini na hiki ninacho nitakubariki ambacho ndio baraka kubwa. <coughs> eh Em tusonge mbele kidogo mda umeenda. Twende katika <coughs> hoja ya pili. Hii hoja kwa kweliikuwandef sana ilikuwa nisoma na jumapili pili. E, twende katika hoja ya pili. Hoja ya pili nasema na hii ni ndio ni, nafikiri ni hoja nzito vile vile kama ile ya kwanza. Taswira ya au lugha ya picha basi, eh, ya Kristo eh, katika Isaka. Eh, tutaona kwamba mazingira ya Isaka kwenda ku, kutolewa kafara au kutolewa dhabihu za kuteketezwa ndivyo ilikuwa uh, ni taswira ya Kristo atakayenjia atakaoipitia. Tutaona kwanza kwamba yote inafanyika kwenye eneo moja la kijiografia, Hapo hapo Moria ambapo ndipo Yerusalemu, vilima vya Yerusalemu. Nje kidogo ya jiji ya mji wa Yerusalemu ndipo e, Golgota ndipo Kristo alipohukumiwa. Hapo hapo ndipo na isaka alipo anaenda kutolewa kafara. Hem tu, tu, tu, tu haki maneno haya kwa maana. Kwa hoja ya pili nasema e, ufanano au taswira ya Kristo katika katika Isaka kufanywa kafara au kufanywa adhabu. Eh, na maana yake ni nini ni, tafuna tsaidieni. Mungu na Kristo alikuwa na tabia anaongea kwa taswira, kwa lugha ya picha na mifano. Eh, Kristo anasema wala bila mifano hakufundisha jambo lolote. Au kutoa mfano kwamba mfano wa Kristo atakavyouuwa, atakavyotolewa sadaka kwa ajili ya watu wote, e, wa mwaminio, ni mfano wake ni kama huu anaanza kuutoa ni kama wa, wa, wa Isa. Em tuangalie ule ufanano. Em tusome kutoka katika Em, em kwenye kitabu cha matayo mlango ule wa wa, wa mbili. Twende haraka, ndio Ndomeenda kweli na hoja bado ni nyingi. Matayo Mathayo 12:40 anasema hivi. Mathayo 12:40. Tuone Mungu anatabia kutumia taswira na tutaiona vile vile hapa. Matayo mlango wa 12 mstari ule wa arobaini Biblia anasema <coughs> Yesu akinaena mwenyewe kwa kinyo chake anasema kwani kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi hivyo hivyo maana Adam atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo nchi unaona kwamba Mungu u, u, u, wa Kristo akisoma kisa cha Yona cha cha, cha, cha, cha kuumezwa na nyangumi wanachokiona wanaeleka kisa lakini Yesu anasema mfano nilikileta kwa kuwapa taswira ndivyo Kristo takavyokuwa ndani ya moyo nchi kwa muda huo huo. Kwa hivyo kile kisa kinafundisha Kristo. Eh? Sasa hiki kisa cha cha e, m, m tusome katika Ruka vile vile eh tunuko katika kitabu cha Ruka mlango ule wa saba Ruka 17. Uko tisa Na e, hii ni kanuni sio sehemu ya maandiko yao lakini inakuonyesha kwamba Mungu anatabia kutumia kanuni ya lugha ya picha. Eh? Na ni utaratibu wake na Kristo anasema ndivyo anavyofundisha. Luka 17 eh mstari ule wa 26 anasema hivi. Luka 17 26 vipi nasema? Anasema na kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adam. Mstari wa tisa Lakini siku ile Rutu alivyotoka Sodoma kulikunya moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Mstari wa 30 nasema hivyo ndivyo nitakavyokuwa siku ile atakayofunwa mwana wa Adam. Mungu anasema mnaposoma habari za Rutu, mnaposoma habari za Nuhu, msifikiri kwamba ilikuwa tu ni hivyo tu hapana. Anasema hiyo ni kama taswira kama picha anasema kama ilivyokuwa wakati wa rutu kama ilivyokuwa wakati wa nuhu. ndivyo kuwa wakati wa kuja kwa Kristo sasa tuangalie sasa tuone taswira hizi Hii taswira Isaka Tui, tuifananishe na na, na na na na na Kristo tuone ufananano tutaona ni mwingi tu hebu mtende katika kitabu cha waagalatia wagaratia mlango wa 4 ni hii hi, ni hi, hi, hi, hi, doctrine kubwa sana ya kibiblia hii ukiwapelekea maaskofu wao wanaona hawaelewi kabisa ni giza kwao lakini Mkristo wa kawaida wa kanisa hili anafundishwa ana, ana na kuelewa eh? hivi kwao ni vikubwa kwao wakina nani makanisa yanayowapotosha wanadamu eh? Eh? anasema katika kitabu cha wagaratia mlango ule wa wane mlango wa tatu na mlango wa nne hiyo miwili ya garatia Ina husiano mkubwa sana na habari za Ibrahimu na wanae wawili Saka na Ishmaeli na wake na, na, na Sara eh na na yule mhusuria wake mwingine eh kwa hiyo hadithi inaitwa eh tusome mstari wa shina nane eh, Nne 28 nane garatia anasema hivi Basi ndugu zangu sikiliza kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi kwa unaona anakuomba tu kuja kuona kwamba mtu akikuambia habari za Isaka kubwa kabisa kwenye Biblia ni habari za yeye habari zake kama alivyokuwa ametolewa kwa ajili ya nini ya kuwa dhabihu ya kuteketezwa Ndiyo ndio taswira kubwa ndio kumbukumbu kubwa inayomhusisha Isaka katika gano la kale of course na vitu vingi vingine lakini anakuambia kama Isaka habari za Isaka taswira yake ni kama sisi watoto wa ahadi eh? ahadi kwa kwamba Kristo atakuja atatukomboa katika miili hii inayoharibika eh na amesha tukomboa kwa katika roho eh 1 na 29 lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomwudi yule aliyezaliwa kwa roho akimaanisha Isaka na tusha soma Isak za Isaka na na sasa kwa hiyo hata tukizisema tunazielewa eh tulisoma kwenye sura zile lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili aliyomudhi yule aliyezaliwa kwa roho nivyo ilivyo sasa eh kwa unaona kwamba eh, ukisikia habari za Isaka kwenye kitabu unajua anaongelea habari zetu za zaoko wetu habari za wana wa ahadi habari za wana wa, wa kuzaliwa kutoka kwa mapenzi ya Mungu Isaka alizao kwa mapenzi ya Mungu sio mapenzi ya wanadamu na sisi tunapookolewa ni kwa mapenzi ya Mungu ni kwa mtoto anapozaliwa mtu anawaambia hapana nani naona wangu umeenda nataka nijizae ni watoto mwingine kabisa anasema mimi nataka un, unipe mtoto eh hayo ni, ni mapenzi ya mwili lakini habari za wokovu ni mapenzi ya Mungu wa Mbinguni eh twende sasa turudi nyuma tuende katika kitabu cha kwa tumeanza kuona kwamba taswira ya Isaka ni habari za wokovu na na na wa ahadi ambayo ni ahadi ya okovu Eh, hem tu kutoka katika kitabu cha mwanzo tulipokuwa pale tusome hata mstari wa wa 22. mbili eh, mstari wa pili anasema hivi, mwanzo wa mbili mbili anasema hivi. Akasema umchukue mwanao mwana wako Kwani, uyu wa pekee. Kwani huyu alikuwa ndo maana wa pekee kwa jinsi kwa hali ya kawaida wa Ibrahimu Kabla ya hapo alikuwa na mtoto na miaka kumi 13. Eh, alizaliwa miaka kumi na tatu kabla ya Isaka. Eh, lakini Mungu katika katika kuona kwake anamuona Isaka. Anamuona Isaka, anamuita mwana wake pekee. Kwa hiyo Isaka alikuwa na kaka yake anaitwa Ishmaeli. Lakini Mungu anasema amchukue mwanao wa pekee. Mwanao wa pekee ni kwamba huna watoto wengine una huyo tu. Eh, kwa macho ya Mungu, Mungu alikuwa anamwona huyo tu pekee yake. Eh. Okay, sasa hem tu kitabu cha Yohana 3:16 eh hapa kidogo banahitaji ukomavu wa kiroho na naamini wote mliokuwa hapa mmekomwa kiroho mmesikia Biblia kwa muda mrefu sana eh Yohana 3:16 anasema hivi Yohana 3:16 ndio mstari maarufu kuliko yote kwenye Biblia yote Nasema hivi kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee Bora kuona sasa uhusiano kati ya Isaka anaitwa mwana wa pekee wa Ibrahimu na Yesu Kristo anaitwa mwana wa pekee wa Mungu. Je, sisi sio si, wana wa Mungu? Ni wana wa Mungu kama ilikuwa Ishmaeli, lakini ninapokuja katika kile kiini, ile koa, Mungu anaona tunakuwa wana wa Mungu kupitia kwa huyu huyu wa pekee ambaye ni Kristo. Nje ya Kristo hatuna wana wa Mungu. Nje ya Kristo. Eh. Na hata Ishmaeli naamini Ishmaeli afika mbinguni kwa angalia maisha yake aliyopitia ila alipita kupitia kwa Isaka huyu huyu eh yeah, e, alipita kwa Isaka ile imani ya mu, ya Ibrahimu ya, ya, ya, ya iliyo kutoka kwa Mungu kaja kwa, kwa Ibrahimu kaja kwa Isaka ndio iliyomfikisha mbinguni hata sisi tunakuwa wana wa Mungu lakini tunakichwa wa e, kwa maana wa pekee Kristo kwa tunaanza kuona Kristo ni wa pekee Isaka anaitwa maana wa pekee hata kama ukikuwa una ndugu wengine e, ukisoma Tusome mwanzo Tusome mstari wa 4 anasema hivi mwanzo siku anasema siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pa Pakali mbali eh. siku ya tatu na siku tatu zinahusika katika katika kafara au katika kifo mpango wa kifo cha Isaka eh tuilinganishe na hatuitaji hata kulinganisha tunajua kwamba Eh. Eh ni mstari. siku tatu, Yesu alikaa kabrini siku tatu. Unaona kwamba tunaanza kuona ufanano mwingi eh? wa, wa Isaka na of course ufanano mkubwa tumeona katika garatia Anasema kama vile Isaka alimoana wa ahadi vile vile na sisi wa ahadi katika Kristo. Eh ndio ufanano huu eh? Em tusome katika mwanzo bado tunafananisha Kristo na na Isaka maana wa pekee wa pekee. Msali wa pili anasema nimerudi kwenye isa, e, mwanzo 22. Mbili. mbili anasema hivi. Akasema umchukue mwana wako wa pekee, umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko. Isaka anatolewa, anaenda kutolewa kafara au dhabihu ya kuteketezwa katika mlima wa, wa Moria. Eh, eh ukisoma twende katika kitabu cha nyakati eh na hii ya kuingia ndani kwenye Biblia nitafanya hapa tu baada ya hapo nitaenda katika mambo ya kwetu twende katika kitabu cha nyakati wa wa pili nyakati wa pili tusome mstari ule wa wa 3 eh wa tatu nyakati wa pili eh hmm. nyakati Kitabu cha nyakati wa pili Eh mlango ule wa kitabu cha nyakati kina sura ya 2 kimikrefu kina sura 36. Eh maana yoo kwenye ile sura ya mwanzo mwanzo pale Nyakati ya pili mlango ha, wa 3. Eh usali ule wa wa kwanza. Mambo wa nyakati wa 2 3. Anasema hivi, usali wa kwanza anasema hivi, ndipo Sulemani akaanza kuijenga nyumba ya Bwana huko Yerusalemu. Eh unaona ni Yerusalemu ambayo Sulemani ana kujenga na anaenda kujenga na hekaru. Ndipo Kristo atakuwa anafanyia shughuli zake kwenye ile hekaru, <tos> eh? eh? hekaru Na ndipo atakapo tawala kimsingi kutokea. Eh? juu ya mlima Moria. Kwa hiyo ukienda katika unani sina muda kwa kweli, utaona kwamba ile hekaru la Sulemani ambapo na hekaru la pili lilo kuja kuharibiwa na kwa ile na Nabukaneza badala ikajengwa, ilijengwa Moria na Yesu Kristo alikusurubiwa pale pale. E, Yerusalemu Moria. Labda kijografia majina yalikuwa yamebadilika. Kama hivyo katika labda Tanzania unakuta kuna sehemu ilikuwa inaitwa mkoa fulani baadaye kubadilishwa, kukatwa kipande ukawa mkoa mwingine. Lakini ni hapo hapo ambapo Isaga alikuwa anaenda kuchinjwa, nipo Kristo ali. Badala yake yule kondoo kuja. anakuja kuwa ndio Kristo, taswira yake ndio ilikuwa inakuwa hiyo. E, kwa hiyo tunaweza tukaendelea sana katika mambo mengi katika eneo hili, lakini Eh. Uh, eh. Uh, Emtwende <coughs> twende katika twende kati okay. Kwa hiyo tunaona kwa, kwamba uh, Isaka msingi na nimetaja vitu vitatu. Lakini ilikuwa ni vingi vingi sana. Tukisoma garatia tatu na 4 tutaona vitu vingi. Nisome la kama Jumapili 2 au 3 ofuri. Lakini naona kwamba kuna uhusiano ukati ya taswira ya Isaka, ahadi ya Kristo, ahadi ya, ya uzao wa Isaka, eh na maana kwa na nini ni taswira ya Kristo. Eh na nitabia Mungu kutumia taswira. Twende kwenye hoja inayofuata kwa e, kweli. Unataka kusema sasa hii hoja inatufundisha nini? Hii hoja inatufundisha kwamba Mungu ananena Namine, anasema nitaongea na watu wa kwa namna nyingi kwa ruga nyingi na kwa namna nyingi Mungu anaongea hata kwa ruga mifana na taswira eh, na picha na mambo mengi mengine Tuzi katika hoja ya tatu inasema tumepata kuanzia mstari ule wa wa moja mpaka 14 hem turudi katika kitabu cha manzo mwanzo eh, tutaruka kidogo tweni mstari wa 11 moja eh, yamkini mstari katikati tutai, tutairudia eh mstari wa 14 nasema Anasema ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema Ibrahimu Ibrahimu naye akasema mimi hapa akasema usimnyoshe kijana kijana mkono wako wala usimtendee neno kwa maana sasa najua ya kuwa unamcha Mungu wapo ukunizuria manao manao wa pekee msali ule wa kumina, tatu anasema Ibrahimu akainua macho yake akaangalia anatazama kondoo mume yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo akamtoa awek sadaka yote kitekelezwa badala ya maana Hoja Hojatumea pata hapa ni kwamba Mungu eh tunapokuwa katika kipindi kigumu, tunapokuwa tunapitia katika matatizo, eh tumesongwa, hatuna namna nyingine, Mungu anakuwa yuko macho na yuko tayari kutuletea mbadala Kazi yetu ni kuamini. Tunauyo kuona mbele kidogo, si kama nitaisema labda muda hautakuepo hauta tunaona kwamba kwenye kitabu cha Wayibrania niongeze tu kidogo eh Ibrahimu alijua kwa kweli aliondoka akiwa alikuwa mtu wa imani aliondoka kumtoa kafara mwanae alikuwa anajua kweli huyu mtu mtamuua hakutegemea kwamba, angekutana na nini na mbadala wake angepata kondoo mwingine kondoo badala ya Isaka lakini Eh si si labda iko mbele labda sikum kama niliweka lakini ukisoma katika katika ile sura ya imani ya mlango wa 11 wa kitabu cha Waebraania Biblia nasema Ibrahimu alikuwa anajua kwamba hata atamuua kweli Isaka ila Mungu atamfufua. Yaani alikuwa anajua kwamba ataenda kunufufua. Alikuwa na taswira kama ya Kristo kwamba Kristo kwenda atakufa lakini atafufua. Eh katika kitabu cha Waebraania Ilishindwa shula kuweka hoja humu kwa sababu kwa kweli ilikuwa na hoja nyingi kwa hiyo nikaona nisije nikamaliza shula nzima kwa hoja ya ya ya, ya taswira ya Kristo na na Ibrahim na na, na eh? kwamba kwa wakati Ibrahima anapitia kwenye jaribu alikuwa ameshafikia hatua ya kuchukua mkono nani kisu na kumchinja mwanae. Mungu anatokeza kwa wakati na kwa majira. Biblia inasema Mungu hachelewewa wala hawahi. Eh? Kwa Kasho kwa mfano kama angeanza ange angekuja mapema basi hata ili jaribu lisingekuwa ni sana mtu unakupa mtihani afa nakufa na majibu. Anakuacha unafika katikati ya mtihani. Eh ndipo anamletea msaada. Eh. Hem tusome. Okay, ya, em em tusome katika Ibrania moja Twende kwenye Ibrania 11. moja mstari wa 17. Ibrania 11:17. Jamani ili Haya maneno haya yanatupa yana tunafundisha ya Mungu kwenye maisha yetu. Amina. Yes hakuna kipindi ambacho utajifunza vitu vya msingi zaidi ya kujua namna ya kupitia katika majaribu. Kwa sababu Mkristo wa kweli lazima apitie katika majaribu. Lakini ukishayajua, upati shida. Upati shida. Hakuna kitu mbaya kama kupitia kwenye njia usiyoijua. Unapita kitu sehemu kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Eh? Hem tu some kutoa katika kitabu cha Ibrania mlango wa na 11 mstari wa 17 nasema nini? Ibrania 11 17 nasema hivi. 11 17. Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu, akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye aliezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanae mzaliwa pekee. Naamu, yeye aliyeambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa Isaya 19. Akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu akampata tena toka huko kwa mfano. Kwa hiyo unaona kwamba e, e, kitabu ya Hebrewia kinamsifu Ibrahimu na kinatufundisha kwamba eh yani Mungu anatutegemea kwamba anatumia maneno haya kutufundisha kwamba tunapopitia katika majaribu majaribio tusioepeshwe kuanguka. wa kukata tamaa kurudi nyuma. Kasi anatuumbia kwamba Ibrahimu hata kama alitegemea kwamba Ishaka angefanya nini? Angefufuka. Lakini kimsingi hakutegemea sana kwamba labda angeweza kuachishwa kum, kumtoa dhabihu badala yake akapewa kondoo. Eh, lakini bado anatufundisha kwamba kuna imani eh, ya, kuna kumtumainia Mungu. Eh kumtumenea hata kama hata kama em, mungu kidogo nijanibu kuleta hivyo katika maisha yetu unaweza ukawa hujui mungu atakuookoaje hata unapitia katika taabu eh kwa mfano Ibrahimu alitegemea kwamba kwele atamchinja lakini atafufuliwa lakini sicho mungu alichofanya mungu alikuja kufanya kitu chepesi chema zaidi kwa Ibrahimu hakumpa hata nafasi ya majonzi kwa sababu unajua mtu kama angekuja kufufua muda wa majonzi yani ange, amkini angefika nyumbani akakutana na Sara angemalizako Eh, kwa hakusubiri apitie katika majaribu ya kutisha akampa majibu kabla ya kufikia kwenye jibu alikuwa yeye amejipangia. Hem tujiulize Ibrahimu alikuwa anajibu alikuwa amejipangia rahimu nzuri. Alifikiri kwamba atafanya nini hata mtoto atakufa lakini atafufuliwa. Mungu akamwambia akampa mbadala bora zaidi. Upi ulikuwa bora wa Mungu wa, wa Ibrahimu Re, kwa hiyo wakati mwingine tunapata matatizo, unakwenda unasema aah Mungu atanisaidia hivi, atanipitisha katika pana. Mungu anafikiria dilo bora zaidi kuliko kikubwa kaa kama Ibrahim mbele yake. Leo naomba na nikuambie, Mungu hana mpango wa kuwasaidia wasiompenda. Kabisa. Anasema maombi ya wa, ya watenda dhambi za Mungu ni machukizo. Leo hii utaingia kwenye makanisa atakupa matumaini kama haya nayo hapa, lakini a nasahau kukumshisha kwamba lazima umpende Mungu. Anasema mkinipenda mtazishika mezangu. Si Mimi anasema mkinipenda mtanishika neno langu. Sasa watu wote wanaamini kwamba Mungu atawasaidia, ah atawatoa katika matatizo, atawafurilia nenda nini. Sio kweli atafanya kwa wale wampendao. Biblia inasema Mungu hufanya kazi japo kwenye njia kisoyana mechafua chafua kidogo. Haya anasema anafanya kazi kwa lengo la hawa wampendao pekee yake. Hata Yesu alisema, anasema mimi siwaombi siwa dunia Naombe hao walioniamini na wale watakao niamini kupitia kwa hao. Ndio hao naaoombe. Lakini wanaswaamini kwamba Mungu ni kwa ajili yao tapaa. Mungu anaihukumu dunia anaipeleka kwenye moto wa jehanamu. Na watangua milele na milele na milele. Hao hao wanaodhani kwamba Mungu anaenda kuwatendea mambo mazuri. Hapana. Mungu anawatendea wale wamchao walio muamini by the way. Kwa mchao kumcha Mungu nikutia amizake. Kilependa mtashikamiza. Hivi huu mstari Yesu anaposema niyo ni yoha, tutasoma Yohana sio muda mrefu mlango wa 14 makana mwaka 2021 eh yohana 14:15 nasema mkinipenda tutashika amri za huu um, mstari watu wataupenda kusikia kuzishika amri za Mungu hapana ni kama unawatapikia unawaambia vitu vibaya amri za Mungu sio nzuri Mungu amenataki tushike amri ni sawa tu kuua mtoto tumboni, kutoa mimba, kufanya uzinifu, kufanya ukahaba, kufanya uchafu lakini tutoke tu tukamsifu Mungu na ikiwezekana tummpe masalia ya sadaka vitatu. Uongo. Huyu ni Ibrahimu mcha Mungu ndiye anapata mambo mazuri kutoka kwa Mungu. Emu tuto tutoke kidogo tuende katika hoja nyingine mda umeenda. Eh. Yeah. Mtume mrango wa, wa turudi katika manzo Tusome Tumemstari wa 14 kidogo nimeenda mbele na kurudi nyuma. Tumemstari wa 12. Biblia inasema manzo 22:14 Biblia inasema nasema eh, Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova yile kama watu wasemavyo hata leo katika mlima o, yani maana yake ni kwamba katika mlima wa Bwana itapatikana Mungu anampa Mungu Ibrahimu sorry Ibrahimu anampa Mungu jina la analikuza jina la Mungu anali, anapa, anapaita jina ile sehemu Mungu alimtendea matendo makuu na Ibrahimu hapa anasema hii sehemu ni Mungu nilipokuona Mungu akatendea matendo haya makuu akanipa na hizi baraka kwa sababu ndipo alipopatia baraka zake eh? lakini nilipo alipo aliposhinda jaribu kuu na ndipo alitoa alipoitwa baba wa imani eh Ibrahim anasema hapana hii siemshi tayache hivi hivi lazima niipe jina anaweka mnara pale okay na natumia lugha ya picha lakini sina kama alijenga leo hii kama jambo likitokea nilikuwa napita sema alipo fia soko sokoni pale Morogoro wameweka mnara eh a, a unalikaandika hasa kwamba mahali alipokufa sokoni na nini na nini wazee mko Tanzania mwaka 1984 eh sasa ni mfano tu lakini katika maisha yetu ya Ukristo Mungu anapotutendea matendo makuu wakati mwingine anaza kukupa mtoto mpe jina la kimungu Eh Ibrahimu anapaita Yehova Yire kwa maana kwamba mahali hapa Mungu itapatikana yani Mungu hatajificha atatokeza na hiyo sehemu inakuwa kumukumu kwa vizazi vinavyokuja Eh yeah. hemu turene katika hoja nyingine kwenye mwanzo wa 20 turudi katika manzo shina mbili Eh tutasoma mpaka Tunapata neno kwamba baraka za Mungu hutokana na sisi kumwamini, kumtumainia na kumtolea vitu vyetu vyema, vitu e, e, vyema. Hivi unadhani katika maisha ya Ibrahimu kitu chema kuliko vyote kwenye maisha yake ilikuwa nini? Ni yani naamini saka alikuwa juu kabisa lakini ndicho kitu alichodaiwa na mu anasema hicho hicho chembe unachokipenda kwako na kitakama okay malaria watu uwa tunafundisha hapa tuna hatuweki sana sadaka meme mikili kwa sababu eh hivi ngawa ulize una mtoto ambaye ana, ana, ana anaenda shule hajui kusoma vizuri au hajui kuandika lakini ana uwezo wa kufanya hesabu za chuo kikuu Hawa anajua kufanya ana ujuzi fulani labda anajua kiingereza anajua Kiswahili vizuri lakini hajui kusoma na kuandika. Utafurahia? Huyo mtoto utasema kwamba amefanikiwa kusoma? Hapana, tunaanza na vile vitu vya msingi. Eh, Unaweza unaosema sasa maana yake mimi. Maana yake ni kwamba wakati mwingine hatuweki msitizo katika hizi sadaka sio kwa sababu sio muhimu, hapana, ni kwa sababu dunia au makanisa na wakristo walioamini wanaamini wanaamini katika kitu ambacho ni cha pili ni hizi sadaka ni, ni, ni sadaka lakini hawakumbuki kwamba kuna kuna imani uhusiano wetu na Mungu uko katika kumwamini Kristo kulisikia neno la Kristo kwanza eh, hata ungechukua Biblia inasema katika, katika kitabu cha Amika anasema hata kama ningechukua mito elfu 10000 ya mafuta nikampelekea Mungu kama roho yangu mamini, kabla sijatengeneza mahusiano na kumkubali na kunisikia sauti yake neno lake hiyo mito itakuwa ni ya bure lakini ni kitu kikubwa hicho eh, je ni kibaya bado tunaona kwamba kwa mtu aliyemwamini Mungu Ibrahim akamaamini kabisa bila shaka yoyote ile eh juu yake anaweka na sadaka juu yake anaweka na mateno mazuri eh, Anaongeze kipimo chake cha cha utakatifu cha kicho cha Mungu kinakuwa cha juu zaidi Eh lakini imani pekee yake ile na amtosha kwenda mbinguni Ila juu yake. Kwa hiyo hayatutaki kuishia katika imani, hatutaki katika kusoma neno la Mungu ni kuenda kule katika matumizi. Kwa mfano kama leo nimesema ukitaka kujua kwamba wewe uko vizuri na Mungu, ni kusoma neno la Mungu, lakini haishii pale kimsingi. Ni kulisoma na kulishi. Eh ni kulisoma na kulishi. Kuna watu wengi pia wana tabia ya ukataka kusoma neno la Mungu, wanaalisoma na kusoma, lakini analiacha pale pale. Basi na usipolishi pia, pia halitaka kama yule kitu unachokisoma na ukisoma neno Mungu na kuliishi ndipo linakaa moyoni mwako. Watu tunaona tusomsalile ule wa kumina, na kwanza 15 asemamaana kwa Bwana akamwita eh, Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni akasema nimeapa kwa nafsi yangu asemba Bwana kuwa umetenda neno hili wala ukunizuiria mwanao mwanao pekee. Katika kukubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitakuzidishao uzao wako kama kama tukiwa tayari kitu kilichokuwa kina Ibrahimu kulikuwa ni uzao. Sasa huo huo uzao Ndiyo Mungu anasema na utaka huu hako kamoja nipe. Sasa tunaona kwamba katika kubariki baada ya kuishinda jaribu Mungu anamwambia sasa katika uzao ule ambao ulikuwa unakusumbua nitakuzidisha. Eh wakati mwingine tumujaribu Mungu kwa kwa mashe yetu. By the way sadaka ya kwanza ya Mungu kabisa kabla ya chochote Mungu chote kwanza kabisa anasema itoeni miili yenu iwe dha bihu. Uwezo ukatoa mwili wako wenye uchafu Mungu akaupokea. Mungu anasema usinetee vilema Eh, inatakiwa miili yetu kuwa dha dha bihu, eh? Asema, katika kitabu cha wa, Warumi mrango wa 12, mlango maarufu sana, eh? Ni miili misafi mitakatifu. Miili haiwezi kama misafi mitakatifu isipotakaswa kwa neno la Kristo. Anasema ninyi mmekuwa safi kwa ile neno lolioaambia. Sasa Mungu anatutaka wa okay watu wanapenda kumpelekea Mungu sadaka safi lakini Mungu anasema sadaka nayoitaka ya kwanza ni nini niitoeni mwili wenu ambao ni pamoja na roho zenu huwezi kumpa mwili bila roho yani jitoweni nafsi zenu kwa Mungu kwa Kristo sasa huwezi kuweka mkampelekea Mungu kitu kichafu atakikataa na huta wewe huna utakuwa na gati za kukipeleka kwa hiyo kabla ya kupeleka lazima ukitasitakase ukitasajie utakasa, utakasa, kwa kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo Ilo neno la Mungu ni neno la Mungu litakayoenda utakasa mwili ili kusudi huo mwili wewe tayari kuwa dhabihu iliyo safi iliyotakatifu mbele za Mungu baada ya hapo sasa kama mwili umeenda kwa Kristo na kuhakishiana vitu vitaenda kwa Kristo kwa sababu vitu haviwezi kabaki kama mwili umeshaenda. amina wao ukweli. kweli hey, eh ni somo mnaingochukua wiki mbili kulifundisha kulielewa lakini katika maneno haya tunajua huo ndio ndio okay by the way hakuna sadaka nayo huko hata sikua eh kuna sadaka nayo kwa lakini inatupa uradhi wa Mungu na Mungu eh kupenda zaidi okay muda umeenda zaidi eh, eh okay ngoja tena semeni tueleke katika hoja yapi ya mwisho muda umeenda ngoja mwisho inasema eh wasiomcha Mungu huweza kufanikiwa Eh na mara nyingi kufanikiwa watu wasiomcha Mungu wasiona mpango ya Mungu na tuisha yawai kuona na anajua watu wasio mcha Mungu Biblia zima, wasio mcha Mungu wengi wamefanikiwa wengi tu na nimesha kukutoa mfano hapa Tanzania ukitafuta matajiri kumi bora utakuta mtu anaye anayejijua anaye mcha Mungu au mKristo anayeamini Mungu anaye sali vizuri hapa utakuta ni watu tu wamefanikiwa kwa njia zao za dunia eh lakini tunaliona hili katika sura ya leo tuanze mstari ule wa 19 mpaka 24 mtasoma pamoja nasema hivi Basi Ibrahimu akawarudia vijana wake wakaondoka wakaenda zao pamoja paka Beersheba ili Ibrahimu akakaa huko Beersheba. Eh mstari wa 20 nasema ikawa baada ya mambo hayo Ibrahimu akaambiwa ya kwamba tazama Amika naye amemzalia e, sio na Hobi ba, ni Nahori Naholi ndugu yako, au nilikuwa ndugu yake Ibrahim, alikuwa eh, na ndugu wawili moja kafa babake Rutu, eh. Naholi ndugu yako wana amemzalia Usi, Mzali wa kwanza, Buzi, nduguye Kemweli, eh. Kemueli baba wa na Kesedi na Hazo na Pidashi na Idrafu na Bethweli, Bethwel akamzali Rebeka, hao wana alimzalia Naholi ndugu wa Ibrahimu, na asuria wake Reuma naye alimzalia Teba gahamu tahashi na maaka unaona huyu ndugu yake Ibrahimu watoto wa Tera mmoja alikufa ile babake Nuhu nu. e, nu, babake Rutu alikufa kamba akiwa bado mdogo, Rutu akalelewa na na Ibrahimu Ibrahimu no, alikuwa pamoja e? lakini huyu ndugu alibaki kule Ibrahimu aliyambaye anasema ondoka katika nchi yako ya uri, uende ukakae katika nchi ambayo amekuwa mwanzo kutembea na Mungu manake a, okoka baya nyingine nenda katika njia za Kristo. Eh? Huyu Ibrahimu amekuja yuko na Mungu anafanya nini? Hana uzao, anahangaika. Anafikia miaka 75 hana kitu. Anafikia miaka 87 ndipo kidogo anaanza kujitafutia wapoke naye anakuwa Mungu amehesabu kama ni mtoto. Anakuja kumleta akiba na miaka 100. Huyu amemfata ame, ame Kristo mara. Huyu mtu ameokoka, ameenda kwa Kristo. Huyu ni Ibrahimu ndiyo sio? Ndugu yake Huyu ana huyu aliyoeokoka anahangaika anatafuta katoto kamoja, nako na Mungu anakataka. Lakini angalia ndugu aliyebaki kule duniani ambaye hakuwa na Mungu. Hatumuoni na Holi akiwa anaitwa na Mungu, hana ujumbe wa Mungu. Ana watoto 12. Mambo yamekubali. Amina. Huyu ana familia nzuri huyo. E, tena anaongeza na mke juu ya mke. Kwa hiyo picha inayokuja hapa kwa mfano katika vimao vya dunia ungeambia watu wa dunia kati ya na huyu na Ibrahimu naye anahangaika yupi ambaye ni ni, ni ni ni ni kigezo mtaswira au ni rafiki ambaye dunia ingependa kuwa ku, ku, kuwa kama ye. Ningekuwa ka na hori, mambo yake yanaenda vizuri ana watoto 12 na mwingine ana uzao mwingine na mwingine mambake. Taswira tu nimepata ni kwamba watu wa dunia watu wa dunia eh, hu, hufanikiwa bila hata lakini mafanikio yao ni hapo hapo yanaisha hapo eh katika sina muda nishahubini na nitahubiri tena usoma katika zaburi ya tatu, anasema njia zao hawa watu zina na aibu na, anasema katika ayubu aibu 12 aibu 144 eh anasema eh, njia zao zitavunjika zita mara moja na kupotelea mbali milele na milele na kuingia katika ukumi wa milele na gana na wakati mwingine hata akiwa bado duniani Eh, anaataka leo kesho kasikia mambo yameenda vibaya. Lakini Biblia nasema wacha Mungu wake, huondoka wakiwa wameshiba miaka. Ibrahimu alikufa na miaka tano akiwa amepata kila kitu na uzao mwingine alikuja kupewa baadaye. Baada ya sara kuondoka alipata watoto wengi wengine. Eh, eh, alipata watoto wengi wengine lakini tunaona kwamba kama ingekuwa kama Ibrahimu angekuwa anamtafuta Mungu katika anamtafuta Mungu kwa apate uzao, bora angekuwa hakumtafuta kwa so, sababu ambao hawana Mungu alifanikiwa vizuri amina lakini eh thawabu ya Mungu ni kubwa kuliko sababu ya ulimwengu. Tushukuru Mungu baba ambaye amekutanisha kwa zako. Sema Mungu kwa kutupenda na kutupa e, kusanyiko hili. Tunaomba Mungu neno hili tikaendeapo tutchenga, tikachenga watu hapo. Nikatupe matumaini Kristo. Na Mungu tunaomba tuepushe na majaribu, majaribu mengi yanayopitia kwako mwenyewe Mungu wa mbinguni. Hata yale atakayotoka na yule mwovu, nuru kwa kushindia Kristo. Mungu kwa sume, tuambia kama tukuombe ikususu katika majaribu na atakapokuja majaribu Mungu anajua na Mungu kwa anambookoa watu wake eh, na ikusengapo lako na utukusanya tena kati mwingine na utupitisha salama katika wakati huu tunaoamalizia Mungu amewinda kushukuru katika jina la baba na la na roho mtakatifu tunamewatopokea amen, amen.